Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toksvig. I tirsdags var der stor ravage og ballade ved Københavns Byret, fordi der skulle ske noget, som ellers er en nærmest rutinemæssig ting i en, i en verserende sag, nemlig et retsmøde om forlængelse af fristen på en varetægtsfængsling. Men manden, der sidder i varetægtsfængslet, og som anklagemyndigheden og politiet gerne vil have lov til at beholde i varetægtsfængslet, var Peter Madsen, den stærkt omtalte raketmassen, ubådsmassen og hvad man ellers finder på at kalde ham. Øh, han skulle fremstilles, det vil sige, at han skulle ikke sidde der selv, fordi den slags gør man øh, i vid udstrækning over videolink fra fængslet. Det er for at spare ressourcer, så man ikke skal køre, bruge fængselsbetjent på at køre folk frem og tilbage. Så Peter Madsen, han sad øh, i fængslet sammen med sin forsvarer, og i retssalen øh, i Københavns Byret, der sad så øh, repræsentanten for anklagemyndigheden, men dommer og en rasende masse pressefolk herunder, Dan Bjergaard og mig. Dan, øh, hvad tænkte du? Ja, jeg tænkte jo, ligesom du gjorde, at det var et stort opbud i forhold til, hvad man normalt ser til sådan en og øh, forlængelse, og så, øh, ja, så er det jo en... Øh, en interessant sag at følge og blandt andet det her med at øh, vi fik udtalelser fra Peter Madsen igen, hvilket jo er lidt særpræget i forbindelse med sådan en fristforlængelse. Og øh, ja, og så var det jo øh, lidt af en øh, en, en jeg, hvad skal man sige, en bombe anklagemyndigheden øh, fremlag med, med nye beviser i sagen. Så, øh, hvad er det for en bombe? Jamen det er jo blandt andet det her med at der er jo øh, der har været den her stærkt omtalte computer, som, som Peter Madsen har været besiddel til, og der var jo, først ville han ikke lade politiet øh, undersøge den her computer, og han fik, øh, altså fik, fik de en kendelse på, at de, de, de, de kunne gøre det. Og der har de jo altså fundet nogle, nogle links, der fører hen til en, en harddisk, der så sidenhen også er blevet fundet ude i det her øh, værksted, han har haft, hvor han bygget raketter. Og der har man altså fundet nogle, øh, nogle videoer af ja, det, som de kalder nu, altså øh, det, som man også sådan i populært kan, kalder øh, snoff Ja, altså dem politiet mener, som det fremgik, at der er tale om altså optagelser af virkelighed og, og filmsekvenser af tortur og drab på kvinder, på, ikke? Ja, både... Og det lyder selvfølgelig rigtig, rigtig vemmeligt. Altså det var jeg helt enig om, både at, at gøre det og finde det og se det og må have det på sin computer. Øh, Peter Madsen sagde jo selv, at der var vældig mange, der havde adgang til den computer, og det ikke var hans. Og, ja, han, siger, det, så... han siger faktisk specifikt, at der skulle være der er en praktikant, en, der, der ja. har der ordnattet derude. Men er vi ikke også enige om, at uanset hvor meget skrammel man måtte have liggende på sin computer, er mærkelige ting. Og uanset hvilke besønderlige lyster man i øvrigt måtte have i sit liv, så er det ikke det samme som bevis for, at man har slået en konkret person ihjel på et bestemt tidspunkt? Nej, det, det er det selvfølgelig ikke. Men man kan sige, at der er ligesom to øh, opfattelser af det, der er den, på den ene side, det som du siger, at ja, øh, uanset hvad man har af, af lyster, så er det jo ens betydende med, at man har lyst til at føre i livet. Og så kan man sige, jamen så er der også dem, som siger, jamen det er jo helt klart et, et motiv til, at, til den her forbrydelse. Og det sagde anklageren jo også, han mente jo helt klart, at... at det var medvirkende til, at der kunne være et, øh, et seksuelt motiv. Og så skal vi måske huske at sige, at på det her, i det her stadie af sådan en sag, der er det, der foregår ved retsmødet, jo ikke et spørgsmål om at, at fremlægge beviser, som skal føre til at en beslutning om, at manden er skyldig. Nej, det, det er udelukkende til, at man kan få. Det, det er udelukkende at, at, at politiet skal vise, at vi arbejder stadig, vi har samlet ting, som underbygger den begrundede mistanke. Som, han, som gør, at dommeren vil, vil gå med til, at han fortsat skal sidde fængslet. Og det er også derfor... Der... Jeg siger bare lige, for det glemmer man måske lidt. Peter Madsen er uskyldig. Han er skyldig i usømmelig omgang med lige, for det har han selv kendt Usømmelig omgang med lige som han også er sigtet for. I den forstand, at han har sagt, at han smed øh, Kim Wals døde krop i havet. Ja, og så skal vi jo også huske, at det, er det, som, og er bevis. Det, det, som der bliver fremlagt under sådan en fristforlængelse, det, det er jo ikke alt politiets materiale. Så derfor så får vi jo kun det, som lige nøjagtigt øh, politianklægmyndighed mener, er nok til at kunne øh, fortsætte den her varetægtsfængsling. Så, så der er jo ting, som ikke er kommet frem endnu. Men det var, det, ja ja, det aner vi jo ikke. Øhm, og, og, og, og ja, det, det, det var også nok til at overbevise dommeren om at forlænge varetægtsfængslingen. Øh, på, på sigtelsen for drab og usømmelig omgang med lig, og, øh, og så og fængslet af hensyn til efterforskning. Nu følger I to så meget godt med i det der Peter Madsen-raketfyren der. Det kan godt være, at du har radio. Han er uskyldig til det modsatte bevist. Men vil du sige, ud fra det politiet har, at han er skyldig på en eller anden måde? Det synes jeg vil være fuldstændig absurd at begynde at sige. Altså vi taler om, vi taler om et menneske, som er dødt. Vi taler om en meget markaber, vemmelig, voldsom sag, som har kostet et menneske livet. Og så taler vi om en mand, som er anklaget for at have begået en grusom forbrydelse. Jeg synes, det ville være helt ude i hampen og begynde at sidde og gætte på, hvad Nej, jeg tror. Nej, jeg sagde gætte. Jeg sagde ud fra de beviser, du har hørt i retten. Ud fra de så beviser, sige? der har jeg ikke hørt noget. Der vil du vil sige, som Peter Madsen. Jeg har ikke hørt noget, som jeg hører som et, et, noget, der beviser, at han har begået forbrydelsen. Og en af tingene handler jo om, at man ved jo endnu ikke, hvad hun er død af. Nej, det man måske også kan sige i den forbindelse, det er, som, som du selv siger, at øh, det, det som, man, som der er mest bemærkelsesværdigt, det er jo de her skiftende forklaringer. Fordi, som du selv siger, jamen, indtil videre, så kan man sige, at der er bevist, et, øh, at Peter Madsen har haft et direkte forsæt til at slå denne her svenske journalist ihjel. Men, det er der måske ikke, men, men det, man bare må sige, det er, at der er i hvert fald masser af ting, som løbende er, er, er blevet modbevist i hans forklaring, og det er måske der, hvor sagen at, at er lidt speciel. Øh, også... jo, og det er specielt, og jamen, måske en lille sidste ting, vi skal så kom det frem, at man også fra politiet side har bedt øh, øh, retsmedicinerne undersøge noget, man har fundet på et stykke af hans tøj, altså det tøj, han havde på, som retsmedicinerne så har, har konstateret er væv, altså øh, væv fra et menneske. Der er noget fedtvæv og noget knogle noget i det her. Man kan ikke påvise med sikkerhed, altså man har ikke fundet, DNA, som viser, hvor det kommer fra. Men er det fundet på hans krop, så kan det i hvert fald medvirke til at, at uh, underminere hans egen forklaring om, at han jo nægter at have, have parteret den døde krop. Det, det er klart, at der er DNA fra hende på ham, fordi han har jo selv forklaret, at der var meget blod og sådan noget. Men hvis vi først er inde i noget, som egentlig er væv, så, un så underminerer de i hvert fald det. Jo, jo men hans hvor, meget, hvor meget kan man lige stole på en mand, der lyver allerede for første dag, og så senere hen, fordi beviserne popper op, så begynder han at sige, okay, det kan godt være, men hun fik det her lige i hovedet og faldt ned ud og døde. Så, så men det, det men sådan, nu handler det bare ikke om, at man skal stå nej, på en Jeg manden, har bare sådan, men Ja, han er jo skyldig til at bevise bevis, at manden løg for første gang, han blev taget af politiet. Og det gør bare, at hans troværdighed er ikke så stor. Men så der, sige, der, der, der, der kunne jeg virkelig sige nogle ting om dig lige her, Nedim. <laughs> men, bare nødt til at sige. Men der kan man også sige, der, der er jo også trods alt forskel på, hvad der bliver sagt i en afhøring til, politi, altså til en politirapport, og så hvad der bliver sagt i retten. Altså det ene er et bevis, og det, det er det andet trods alt ikke. Så, så ja, men det bliver spændende at se, hvad, øh, altså den troværdighed, hvor meget der bliver lagt vægt på det. Og der er i hvert fald lang vej nu. det kunne vi jo forstå, også på efterforskningslederen som mødte den forsamlede presse foran byretten efter retsmødet. Og også blev spurgt, hvor, hvor lang tid kommer det her til at tage. Og han anstod, at det var i hvert fald måneders efterforskning forud. Øh, så vi må vente og lytte og følge med. Og det gør vi nok. Og da vi så, Dan Bjergård, stod dernede foran Københavns Byret, i alt det der Møller og pres, der var også en eller anden slags festival med noget høj musik og sådan noget, og alle de her journalister og noget, så var der faktisk stort set samtidig tre mænd, som blev løsladt af retten, uden der rigtig var nogen, der opdagede det. Nemlig en anden sag, som var den, vi talte om i sidste uge. For fredag i forrige uge, der blev der på Nørrebro i København ved nogle skud fem skud mod en civil politibil. Og en større jagt gik i gang, og det, politiet anholdt så ikke så forfærdeligt længe efter på Yderøsterbro. Øh, tre unge mænd, som blev anholdt, de blev sigtet for det her skyderi, de, de blev øh, øh, fremstillet i et grundlovsforhør, hvor øh, retten gik med til, at politiet ville have en varetægtsfængelse. Retten sagde, at I får øh, lov til at opretholde anholdelsen i tre døgn. Mere var der ligesom ikke i sagen, der, der kunne retfærdiggøre en længere tilbageholdt end det. De tre unge mænd blev tilbageholdt i tre døgn, mens politiet efterforskede videre. Og tirsdag eftermiddag, da den frist var udløbet, der blev de så fremstillet igen. Politiet vil gerne have dem varetægtsfængslet nu. Det var et lukket retsmøde, så vi ved ikke, hvad der var i det. Men vi ved, at dommeren sagde, nej. der er ikke er grundlag for at holde de her tre unge mænd varetægtsfængslet på, på den mistanke, der er. De er stadig for øh, drabsforsøg og for overtrædelse af våbenloven, men øh, er altså på fri fod. Hvad tror du så, der sker den? Nu beder jeg der tro, men hva, hva, i politiet, hvis man i politiet har, har anholdt tre mand, som man tænker, det er dem her, der har gjort det, man sætter efterforskningen ind på, og får lov til at have meget ved at sagen, fra fredag til tirsdag, så bliver de løsladt. Hvis vi nu siger, det er simpelthen ikke dem, det er nogle andre, Hvordan, er der så ikke gået lang tid? Altså gør det det ikke vanskeligere at så finde de rigtige? Det, det, er jo, det er jo svært at sige, også når man ikke kender sagen sådan indgående, men, men det er jo klart, at øh, politiet har jo haft en helt klar formodning om, at de her tre, det er, det er gerningsmændene til skyderiet, fordi ellers ville man jo øh, ikke forsøge at fremstille dem. Så, så det er jo klart, at man sådan i, i hovedtræk har efterforsket mod dem, og, og det gør man jo formentlig stadigvæk. Det, der tror jeg ikke, det, altså, det ændrer sig ret meget, ud over det her med, at det er jo selvfølgelig besværligt gør det, fordi grunden til, at man formentlig vil have dem det er jo for, at de ikke kan ødelægge efterforskningen. Altså hvordan, for eksempel? Øh, ja, men det kan være ved at forklaringer, eller øh, bortskaffe øh, beviser, eller øh, hvad det kunne være. Men, men altså, øh, som vi jo også altid hører, når politiet udtaler sig i de her sager, så efterforsker de bredt, og egentlig så tror jeg ikke, det, det gør den store forskel. Altså, øh, der vil stadigvæk blive efterforsket mod de her øh, tre personer, og så vil man jo selvfølgelig også kigge efter, hvad, hvad er der ellers af øh, spor i den her sag, og hvad kan man ellers komme frem til? Jeg kan huske, at da vi talte om det. For en uge siden, der, der fortalte du om, om det forløb, der er fra, der bliver skudt mod den civile til at man så øh, får fat i de her øh, tre unge mænd. At der er det jo ikke sådan, så man, man ligesom jagter dem rundt og har, har øje på dem hele tiden og kan følge dem. Så, så det, det du sagde for en uge siden var, jamen, der er jo lige præcis et hul, hvor man ikke kan være sikker på, at de tre mænd, man anholder, er de samme som de tre mænd, man har set eller de personer, man har set i Mølterpakken, fordi man altså ikke forfølger dem hele vejen gennem byen. Nej, og det, det er jo også det, som, som jo så er, er kommet frem. Det ved vi trods alt fra sigtelsen, og vi talte også om det sidste, hvordan er de her tre personer sådan, øh, vi ved, der var to på en knaller som, som har øh, skudt mod politiet, og det, den sidste, det skulle så angiveligt være en, der har kørt i en, øh, en form for følgebil, og så skulle de så have, have mødtes efterfølgende. Så, så, så, så, så det er jo også noget, hvor politiet forsøger at lægge, lægge alle brækkerne sammen. Men ja, det er rigtigt nok, der er jo det her tidspunkt, hvor, uh, hvor man ikke har vidst... Uh, hvor de her gerningsmænd har været. Så, så, så det er jo det, der har formentlig sået tvivl om, det er om de her tre personer. Vi ved det ikke, fordi det var et lukket retsmøde, men, men vi ved, at de tre har nægtet så skyldig, og vi ved, at dommeren løslod dem. Vi ved vi noget om øh, den her civile politibil, om den kom med sirener eller uden sirener, fordi så tænker jeg bare, om de her tre mænd blev sigtet for skøderi mod en tjenestemand, eller skøderi? bare skøderi. Nej, de er sigtet for, det kan jeg forklare, de, de er sigtet for drabsforsøg, og ikke for... Drabsforsøg mod politifolk. Okay. Fordi man har ikke, endnu ved man jo ikke, om dem, der måtte have skudt, hvem det så end er, har vidst, at det var politifolk, der havde skudt. Og det var det, også noget af det, som, som, øh, som, som Københavns Politimoder siger, at det var noget af det, som de blandt andet skulle bruge tiden på at efterforske. Altså er det her øh, øh, drabsforsøg på, på politifolk, eller ja, kun drabsforsøg? Du lytter til politiradio på Studerende blev røvet 15 gange på en aften. En pause i eksamensræset blev et mareridt for en 25-årig mand, der blev overfaldet af to gaderøvere. Sådan lød overskriften på ekstrablad.dk i februar måned. Og det er jo voldsomt. Og Peter, velkommen. Det er dig, der er den 25-årige studerende. Ja. Og det er dig, det her handler om. Mm -hmm. øh, du blev røvet 15 gange på en aften, og røverne blev faktisk fanget ja, efterfølgende. Ja, det Men øh, når vi har bedt dig om at komme her i dag, så er det jo sådan set, fordi vi gerne vil høre historien fra dig selv. Mm -hmm. Det hele begynder en juni aften når du har siddet og læst til eksamen. Ja, øh, ja eller jeg har siddet og arbejdet på en eksamensopgave. Ja. ja, og øh, en hel søndag. Så øh, med nogle gode hørebøger på, går du en tur ned i en park i nærheden af, hvor du bor, mm -hmm. og sætter dig der og øh, nyder lige at høre musik. Og hvad sker der så? Øh, så kommer der øh, to, øh, to skikkelser bag mig, som øh, jeg i første omgang ikke lægger mærke til. Jeg hører nogle, øh, nogle kliklyde eller noget i den stil, øh, og så, øh, så mærker jeg et lille puff i ryggen. Og så vender jeg mig rundt, og så står der to unge fyre, og den ene, han står med et eller andet skinnende objekt i hånden, som jeg ikke helt kunne identificere der, øh, og siger, at de skal have min penge. Øh, og først taler de engelsk til mig. Jeg tror måske, de har forsøgt at få kontakt til mig, mens jeg sad med hovedtelefoner på. Øh, men øh, ja, øh, den ene rykker hurtigt om foran mig, øh, og så, øh, så står han med en kniv og siger, ja, så beder de mig om at tømme mine lommer. Øh, og øh, jeg hæver min min op og lommen, og øh, jeg tror, der ligger 100 kroner i kontanter, som, som jeg aflever med det samme. Øh, og så, øh, så kommer jeg op at stå. Øh, og stå, og så vil de gerne have mere, så de vil vide, om jeg kan hæve penge for dem på mit, øh, mit dankort. Øh, øh, og beslutter sig for, at øh, nu skal vi lige ud og gå en lille tur. Så det siger de til dig? Nu skal vi gå en tur? Ja. Um, de tager også din telefon? De tager dig. også min telefon, ja. Um, og så får jeg at vide, mens vi er på vej videre, at, uh, at jeg skal ikke forsøge at løbe. Uh, fordi den ene af dem, han er eftersøgt for drab. Um, og, og ja, de er ikke bange for at bruge den her kniv, de, de, jeg har set. Holder de fat i dig? Altså sådan, at du fører dig afsted? Ja, altså jeg, jeg har en, en arm omkring skulderen på et tidspunkt, og... Uh, og jeg får nogle puff af til, sådan mens vi går rundt, øhm, øh, eller sådan stram med om, på nakken. Øh, så, så ja, jeg er under opsyn, eller hvad man skal... Ja, de holder øje med dig, eller holder dig i skak, men, ja. men som jeg forstår det, så, så har det ikke nødvendigvis set sådan ud, at hvis jeg var kommet forbi, at jeg havde tænkt, at, at her var nogen, der var i gang med at nærmest at bortføre dig. Nej. Så jeg kunne også have tænkt, at her gik tre kammerater og fjollede lidt ja, med Ja, de forsøgte at... Altså... Ja, det har måske set venskabet ud, eller ja, øh, det, det er jeg ikke helt klar over. Overvejede du at løbe? Ja, det gjorde jeg. Øhm, men, øh, men den her kniv, den gjorde, at jeg ligesom vurderede, at hvis, altså, hvis de var utilregnlige, så havde jeg ikke tænkt mig at satse noget ved at, at, at løbe væk derfra. Øhm, og jeg var selvfølgelig stadig meget overrasket over det hele, så, så jeg var ikke sikker på, om jeg kunne løbe fra dem. eller ja. Så... Går I så sammen, eller de fører dig, mm. først til, til området omkring Nørreport station i Køben, hvor der ligger flere banker og sådan hæveautomater, hvor de så beder der om at, at hæve penge? Ja. Vi kommer over til, til Danske Bank ved, ved Nørreport, øhm, og her øh, bliver jeg bedt om at gå op til hæveautomaten, og jeg skal, jeg skal bare hæve så meget som muligt. Øhm, inden der har vi snakket om, at jeg har en, en kredit, grænse, eller en, et bag, daglig grænse for, hvor meget jeg må hæve. Øhm, og jeg kan ikke huske, hvad jeg får sagt til dem, men jeg får sagt et højere beløb, end det, der egentlig er muligt for mig at hæve. Øhm, Taler de stadig engelsk? Nej, nej, nej. De skifter over i dansk efter det første okay. spørgsmål, da jeg selv svarede tilbage på dansk. Øhm, og så øh, ja, så sidder de øh, ja, det ved jeg ikke, 10-15 meter bag mig, øh, mens jeg har bedt om at gå over til hæveautomaten, og her får jeg selvfølgelig igen at vide, at jeg skal ikke forsøge at løbe væk, eller noget, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg præcis får hævet her, men det går jeg så over til dem, og afleverer, og det er så ikke nok og så får jeg vide, at om så skal vi lige et andet sted hen også, og så går vi ned af en gade og de trækker mig ind i en port eller ja, porten til en baggår, og her øh, hæver de min telefon frem og, og beder mig om at låse den op, så jeg kan mobile pay. Så, øh, så når du ikke kan hæve flere penge på kortet, så vil de have du overfører på telefonen? Ja, fordi jeg havde ligesom lovet dem mere, end, end de fik. Øh, og øh, øh, i ren øh, panik får jeg så tastet min, min kode forkert. Øh, altså på telefonen? På telefonen. Øh, så den låser. Øh, sim -låser. Øh, det bliver de selvfølgelig ikke glade for, så her får jeg jeg får en knytnæve i maven, så vidt jeg husker. Øhm, og, øh, altså fordi de, fordi de tror, du gør det med vilje? Ja, altså de bliver meget sure, da jeg, da jeg får låst den her telefon. Øhm, og altså, det er simpelthen, du kommer til at trykke din pindkode forkert? Hvad, skal man gøre det tre gange, før den låser ja, den? Tre den? Gang, ja, tre ja. gange. Ja, og jeg kan simpelthen ikke huske den. Og normalt så kan jeg altid huske nogle ting, øh, men den er bare væk i det her øjeblik. Øhm, og så, øh, så det var ikke med vilje? Det var ikke med vilje, nej. Øhm, jeg, jeg var meget opsat på at, at gøre alt, hvad, hvad, hvad jeg blev bedt om, så jeg i virkeligheden bare kunne komme hjem og arbejde videre. ikke? Øhm, og så, øh, så står de og diskuterer, at den ene han vil lige pludselig have min jakke, øh, og det får den anden så talt ham fra, øh, fordi det, det vil se mærkeligt ud, hvis jeg går rundt uden jakke på. Og, øh, på det tidspunkt er det ved at blive lidt mørkt. Jeg tror klokken er omkring... 10. Um, så går vi videre um, og til, til nogle andre hæveautomater, der ligger på, på Nørreport, um, for at prøve at hæve i andre, fordi de er stadig ikke overvist om, at, at jeg ikke kan hæve flere penge. Um, og jeg kan huske, at vi er faktisk også på vej ind i Netto, inden vi går til hæveautomaterne, fordi uh, de de mener, jeg kan selvfølgelig godt købe ting, jeg kan bare ikke hæve penge. Øhm, men... når så, så du kan ikke hæve i automaten, men du kan stadig godt bruge dit kort. Ja. Og så slæver de da også med i 7-Eleven, ikke sådan? Jo, og her øh, køber jeg nogle, nogle små ting øh, og forsøger at hæve over. Øh, og her er den ene af dem, han er med mig herinde. Øh, så han står simpelthen ved siden af dig? Han der står ved, der, ved siden der, af mig, ja. Tror ja. du, tror du man, man kunne se på dig og ham, at, at det her det var en ikke helt almindelig situation? Jeg kan ikke huske, om det er sket der, men min kasket bliver taget fra mig på et tidspunkt, så mit hår har nok set ret mærkeligt ud i løbet af den her aften. Øhm, og, og ja, jeg vil tro, at man har kunne se på mig, at jeg, jeg har været lidt ude af mig selv, eller... Øh, det, det, det ved jeg ikke, men... Um, Men han står ikke med kniven op i nej, hovedet på dig, nej, i semnet? Nej, det var faktisk ikke ham, der havde kniven, som mm. var med inde i forretningen. Men uh, hvordan var de så? Når der var, altså, var de sådan aggressiv for dig hele tiden? eller hvordan, altså, altså, de hvordan var, var De, de opfærdige var, var klart dominerende. Altså, det var, øh, jeg skulle ikke være i tvivl om, hvem der ligesom, styrede showet. Øhm, og, øhm, ja, som sagt, så, altså, så fik jeg nogle puff ind imellem fra den ene af dem. Bare da, da vi gik rundt, så prikkede han mig i ryggen, eller... Ja, Men de når altså også og begynder at småskændes begynde indbyrdes om, hvorvidt de skal tage din jak fra dig eller ej. Ja, der er i hvert fald altså, nogle ting, de ikke sådan helt har afklaret. Øh, og hvor det virker til, at den ene er lidt mere impulsiv end den anden, øh, og det, det løser de så lige foran mig i princippet. Så øh. de har også været sikre på, at de havde dig fuldstændig under kontrol? Ja. At du, du havde ikke tænkt dig at stikke af? Du havde ikke tænkt dig at gøre modstand? Nej. Du vil få dem. Dan går er det i virkeligheden ikke det råd, man, man også giver, at hvis man står over for nogen, som truer en med vold, som vil have ens penge som er, at så skal du lade være med at begynde at slås med dem. Du skal sådan set give dem, hvad de vil have, fordi penge og telefoner og den slags kan erstattes. Ja, i hvert fald i sådan en situation der, hvor det altså, hvis man bliver truet med en kniv, og man er bare det mest i tvivl om, at de er villige til at bruge den, så skal man selvfølgelig altid bare få dem. ikke. Øh, så, så ja, det, det lyder jo... Øh, som det er helt rigtigt. Det, man kan sige, det er, at altså, så kunne man for eksempel, øh, når man er inde i 7 eller sådan noget, overvejede du egentlig det? Sådan noget, altså sige til ekspedienten, øh, tryk på overfaldsalarmen, eller...? Ja, altså jeg kan huske, jeg, jeg kan ikke huske, om, hvor meget jeg gjorde, men, men jeg, jeg forsøgte at få øjenkontakt med ekspedienten. Øh, og hvad jeg, jeg havde jo ikke tænkt videre over, hvad skal der så ske, hvis jeg reelt får det. Øh, og og jeg, altså, jeg blev også... Jeg forsøgte at hæve mere, end de vi giver mig i 7-11. Øhm, så jeg, jeg fik at vide, man kunne sig 100 kroner øh, over det, man, man købte. Men, men var du ikke mere rolig efter, at ham der tog med dig ind i 7-Eleven? Fordi du vidste jo, at der var kameraer, så et eller andet sted ville jeg jo tænke, hvis det var mig, der var i din situation, mm. nu sker der i hvert fald ikke mere. De kan ikke finde på at slå mig ihjel, fordi så har vi jo et billede på, at jeg stod sammen med en eller anden jeg kan ikke huske, om jeg, altså, jeg har helt sikkert været bevidst om, at det blev optaget alt, hvad vi går øh, stort set. Altså, fordi jeg, jeg godt er klar over, at Nørreport er et af de mest overvågede steder i, i landet, ikke? Men, øh, nej, jeg tror, jeg tror ikke, jeg føler mig mere rolig på grund af det. Nå, ja, men er det vel også sådan noget, der gør, at de virker mere uterrenelige, tænker jeg? Altså, fordi hvis man ja. er villig til at gøre det der, hvor man åbenlyst ved, at det her, det, det bliver altså taget for på et tidspunkt... Men man så stadigvæk fuldfører det ikke? Men det er også bare det, at de siger mobile pay til dig. Altså, fik de fortalt, at du skulle sende det til en af dem? Øh, nej, det altså, jeg, jeg kan ikke huske. Der var et eller andet telefonnummer, jeg skulle overføre det til, men, men hvem af dem det var, ved jeg ikke. Øh, det virker sådan meget uprofessionelt. Ja, ja, det var også mit indtryk. Ikke? Altså, at det, altså, det tænkte jeg jo også med det samme. Mobile pay, det er jo, altså, så kan det jo i hvert fald spores. Ja. Men... Øh, Ja. Men så prøver I det her 7-11, der kan du ikke få lov at hæve ret meget. De er simpelthen de vil have mere ud af dig. Ja. Nu har de så simpelthen fundet dig, taget dig med, troet dig osv., og de vil have flere penge ud af dig. Ja. Og så begynder de at tale om, hvad du må have derhjemme og hvor du bor. det ikke sandt? Ja, det er ikke helt sådan, det foregår. Altså, vi, vi er på vej op til, til en kiosk, da en af dem spørger, hvor jeg bor. Øh, og jeg tænker, at når han har min pung i, i lommen, så hvis jeg lyver om det her, så skal der ikke ret meget til, for, for at, for at han finder ud af, det er forkert. Øh, jeg bor tilfældigvis en kilometer fra, fra, hvor vi er på det tidspunkt. Øh, så jeg siger, at jeg, jeg bor 10-10 ti, ti minutter væk herfra. Øh, og så spørger de lidt ind til, hvad jeg har af ting. Øh, altså derhjemme? Derhjemme, ja. Øh, jeg arbejder meget med IT, øh, så jeg har en masse forskellige... Teknologi, ting. Øh... Masser af gadgets. Masser af gadgets, og... Af gadgets ja. Æ... Og jeg, jeg mener, at jeg får sagt, at jeg har en Playstation og, og sådan nogle ting. Så du svarer ærligt? Ja, ja. Øh... Og det, hvad hedder det, æh... så går de lidt fra mig øh... og står og diskuterer. Og så, øh... nå men nu skal vi lige op i den her lejlighed, siger det så. Æh... Og der er jeg jo godt klar over, at nu, nu er det lidt noget andet, ikke? Altså, en ting er at blive de røvede i en automat og så videre, men at lukke nogen ind i en hjem, så, altså, så er vi lige pludselig meget mere private eller hvad man skal sige. Så... Og du bor alene i, i på det tidspunkt en studielejlighed, ja. eller også? Yes. Men du tør ikke andet, end at simpelthen lade dem tage dem med hjem. Nej. Øh, og jeg, jeg de, de har heller ikke så, rigtig om noget du har penge derhjemme. Ja, de spørger ja. om jeg har kontanter i derhjemme, og det siger jeg, det har jeg ikke. Øh, og så ja, så går vi går vi hjem. Øh, til, til min lejlighed. Og, øhm, og det, det altså det første, der sker, da vi kommer derop, det er, at jeg sådan bliver beordret til at koble nogle ting fra, som de skal have med. Øh, jeg tror, det er et eller sådan et eller andet, der er sådan... Det, det, og det bliver jeg pæset til. Altså jeg sådan, nu skal du gøre det her, øh, mens de går rundt og ruder i, i min lejlighed. Den er ikke så stor, så... Øhm, så det, det er lidt kompliceret at komme rundt tre mennesker derinde. Var det egentlig mere, altså selvfølgelig er det andet en rigtig ubehagelig og voldsom oplevelse, mm. men det her med, at de kommer ind i dit hjem, ja. er, er det sådan en værre en end det andet? Ja, det er det helt klart, fordi der er jeg klar over, at hvad der sker inden for de der fire væge, det er der ikke lige så stor sandsynlighed for, at man sådan kan opklare, som hvad der sker ude i det offentlige billede. Eller nogen kan se det. Eller nogen Kanske. kan se det, ikke? Ja. Øhm, så det, så det var klart meget... holder de den her sådan truende, ubehagelige tone? Eller, eller f... ja. På det her tidspunkt har jeg jo været sammen i en tre kvartistid, eller ja, sådan noget. Det ikke? det gør de. Øh, og jeg som sagt bliver sådan beordret rundt til, at jeg skal også lige finde mine iPhone, så jeg har nogle gamle testenheder og sådan nogle ting. Det skal jeg også finde frem og, og, og, og låse op og, hvad skal man nulstille, så det ikke kan, kan spores tilbage og sådan nogle ting. Virker de sådan desperate? Ja, altså de havde en tidsplan, lød det til. Altså det, der, det skulle gå hurtigt, de havde en halv time eller sådan et eller andet. Øhm, så, så, så jeg bliver, bliver ligesom... Du bliver kostet rundt til ja, at gøre alt det. jeg er i sat til mange flere ting, end jeg kan nå at gøre på én gang. Ikke? Øhm, så, så jeg er jo også meget forvirret. ikke? Øhm, og så finder en af dem en lille pose med nogle gamle småmønter og sådan noget i. Øhm, og det, det udløser så et, et, et endnu et knyt nævslag i den her gang i ansigtet, øhm, fordi jeg, jeg har løjet over... Og fordi om, du har sagt, du ikke havde penge der, Jeg hjem. har sagt, at jeg ikke havde nogen kontanter, øh, og det viser sig at være forkert. Fordi der ligger nogle småpenge i en bos? Ja. Hvad var det for nogle typer, de her personer? Øh, ja, det er øh, nogle unge øh, nogle unge fyre. Øh, jeg har nok skudt dem til at være... sådan. Ja, Omkring 20'erne. Uh, ja, du er 25, så er, de er sådan lidt yngre end ja, dig. Ja, de er yngre end mig. Er de sådan um, nogle store brød? Nej, de er ikke sådan meget større end mig, men... det nu kan jeg men, sige, du er heller ikke noget stort brød? Ikke, jeg er ikke så stor, nej. Um, jeg er 71, og jeg tror ikke, de er meget højere end det. Um, og uh, ja, altså de er ikke... Jeg tror, vi har så dem på, på gaden, så vi har ikke tænkt, at de var sådan meget farlige, men... Men den måde, de opfører sig på. Den ene han virker meget utilregnelig og meget sur og, og sådan adrenalin Og den anden han er lidt mere kølig og øh, virker som om han har prøvet det før. Øhm, og så, øh, ja, så. Øh, i er op i, ja, i lejligheden, det var der, vi var Jeg yes, er op yes. når de sætter dig til at ordne alt med at få nogle telefoner tændt og så ja. videre mens de selv roder rundt og ja. for at finde ud af hvilke nogle ting de kan tage ja. og så tager de en playstation ja der, der forsvinder en playstation og min taske og et kamera øhm, og ja diverse små kabler, der lå i den her taske i forvejen og sådan ting. Og jeg tror også, der ryger nogle parfumer faktisk. Og, og her kunne man så altså godt forestille sig, at okay, nu har vi ribet den her fyr for, ja. hvad han har. Vi har lænset hans kort, vi har taget hans ting. Nu stikker vi af. Mm. Men de er ikke færdige med dig endnu, fordi mm. så har de fundet på en ny måde, de kan få penge ud af dig. Yes. De, nu skal det... I ned og otte. Og, og hvad, hvad gør I så? Hvad sker der så? Vi går, øh, går mod Istedgade, øh, fordi der ved den ene af dem, at der er en kiosk, de, øh, de, de kan otte i så vi er, altså du er gået en rute fra at du sidder i parken Øres, øh, øh, ja. ved, ved Nørreport station. Hvis man ikke er lokal kendt i København kan det altså selvfølgelig være svært, men men i sidder i parken så går i de her går i rundt ved Nørreport så går i de her cirka 10 minutter mm. hjem til hvor du bor i Indre By og så fortsætter i ud mod Vesterbro. Ja. til Istedgade. Ja. Øhm, og det altså, det virker som altså på det her tidspunkt tænker jeg at de måske ikke er lokale, fordi at de, de spørger mig om vej til forskellige kiosker eller sådan, øh, og det, det synes jeg er lidt mærkeligt øh. Så nu skal du hjælpe dem med at røve dig? Ja, lige præcis øh. Men vi går, ja, vi går på, på Istedgade øh. Og her er der nogle folk Der kigger lidt mærkeligt på os Når vi går, går forbi, kan jeg huske øh. Men vi går ind i en kiosk øh. Og det de leder efter er et fjernsyn Hvor de kan se en live fodboldkamp Så, så, de, de, kan på så de kan spille på den så Og øh. det skal du så betale for Og så kan de få gevinsten Lige præcis. Ja. Øhm, men der er ikke nogen tv, der er tændt i nogle af de to kiosker, vi finder på Istedgade. Øhm, og her øh, ja, beslutter de sig for, at når man... Så er der en kiosk ude på Torgegade på Christianshavn, hvor de ved, der er et fjernsyn, de kan se. Øh, det er jo en ret lang tur øh, fra... Ja, fra Vesterbro til Christianshavn. Ja. Øh, så vi kommer igennem hovedbanegården, øh, og den ene går ind og køber en bøger på McDonald's. Øhm, mens de stadig har dig taget tilbage. Mens til de har mig, ja. Øh, og der står den anden og sådan... Øh, jeg kan ikke huske, om han siger noget, men han, han står og er over for mig. Øh, og så, så tager vi en bus ud til, til Christianshavn. Øh, så så altså, vi har at gøre med to røver, som har, mm. som har truet dig, som har slemt til mig at være hjemme hos dig, og som så synes, at nu skal jeg ud og køre bus sammen? Ja. Hvor lang, hvor lang tid er der gået altså, lang, på det tidspunkt? På, øh, jamen, der er jo nok gået en halvanden times tid, tror jeg. Altså, jeg er ikke helt sikker på, på forløbet, men, men jeg ved, at vi står ved Netto lidt over 10, fordi der kigger jeg på mit ur. Øhm, og der er blevet mørkt, da vi er ved hovedbanen, hovedbanegården, så der er i hvert fald nok gået en, en time siden det. Øhm. Så kommer I til Christianshavn med bussen? Ja. Yeah. Og så, jeg ved, at du du på tilbud dem at betale billetten ikke, med dit rejskort. Jo, jeg har et rejskort, jeg siger, at jeg kan godt øh, scanne det her. Øh, og så, det ville de ikke, fordi det kan spore os. Øh... Nå, okay. Så bliver de ja. pludselig opmærksomme. på modsætning til alt det er noget, ja. der har været <laughs> ja. ja. Ja. Ikke ved for klog. <clears throat> i hvert fald, så kommer I så ud til... Øh... Til, til den her kiosk på ja. Christianshavn, og så er der fjernsyn, der er noget fodbold, og nu kan de spille. Yes, og de udfylder nogle odds-sædler hver, øh, som jeg så får i hånden, og skal gå op og, og betale. Og jeg kan ikke huske, at der er en af dem, der ikke kan gå igennem. Jeg får betalt den i, det ene sæt, øh, og så ved jeg ikke, hvad der sker, men jeg er nok blevet blokeret, eller sådan et eller andet, men jeg kan i hvert fald ikke, nej, de har oddet for mere, end, end de må, øh, på, på de måde udbetale i kiosken. Øh, så den kan jeg ikke tage imod. Øh, og så kommer vi ud fra kiosken øh, og så øh, og så hiver de over på, på den anden side af vejen øh, op i en opgang øh, eller lige uden for en opgang øh, og så får jeg min Hvad for... ja, jeg får mit pas tilbage for det viser sig at den ene af dem har fundet det op i min lej ja. øh, men det ender de så med at beholde alligevel fordi han vil have noget sikkerhed på at jeg ikke fortæller det til nogen. Øh, og så sender de mig afsted og siger, at øh, nu skal jeg... Øh, jeg må ikke kigge tilbage. Jeg skal bare gå hjem nu. Øh, og så... Øh, ja, så er det slut i virkeligheden. Vi er i gang med Politiradio, og vi har besøg af Peter, som en sommeraften, hvor han egentlig bare skulle have en pause fra sit eksamensarbejde, blev passet op af to røver, som øh, slæbte ham rundt i København, truede med vold og slog og truede med en kniv, og... Øh, på den ene og den anden og den tredje måde, prøve at vride penge ud af dig, kan vi ikke dybest kalde det det. Du var i deres varetægt, eller fange mm. hos dem, i, øh, i en halvanden, måske to timer, mm -hmm. den aften. Og så da de blev enige om, at nu kan de ikke få mere ud af dig, så siger de, nu nu kan du gå din vej. Mm -hmm. Og jeg ved, at så gik du simpelthen hjem, ja. og du, din telefon var låst, ja. fordi du havde stået der og fumlet i, i panik, og ikke kunne låse den op, da yes. de beordrede til det. Så du kunne ikke ringe til nogen. Mm. Og klokken har været et, måske. et, et halv to på okay. det her tidspunkt. Så, øhm. så du gik faktisk bare hjem i din lejlighed? Ja. Stadig måske lidt rodet efter, at røverne havde været der sammen med dig? Ja. Og faldt i søvn Ja, altså jeg har forsøgt at, øh, øh, øh, at få at låse min telefon op, øh, og kundeservice var lukket, øh, så det kunne ikke lykkes. Øh, og jeg forsøgte forsøgt at, at ringe til mine forældre via Skype. Øhm, de var på ferie i, i Sydland, så det, det kunne heller ikke lade sig gøre. Øh, jeg jeg sendte også en besked til en, en, en god ven. Øhm, men her er det midt men, om natten. Men det er midt om natten, og der kan ikke rigtig... Altså... Men, men når sådan en telefon er låst, ja. så kan man vel stadig ringe to? Øh, ja, det øh, kan man nok, ja. Ja, det, det, kan man. det prøver du ikke? Nej, jeg, jeg var stadig i chok, og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad der skulle ske, og jeg havde fået at vide, at jeg ikke skulle kontakte nogen, og øh, ja, jeg, jeg var, ja, jeg var forvirret. Var, var du stadig også bange for dem? Altså, de ja. havde jo også haft din punkt, og din kendte din bogpæl og sådan noget, så... Det var jeg helt klart, og, og jeg, altså, ja, der, den første uge efter det her, der kunne jeg jo knap nok gå ud af min, min hoved dør, uden at skal tjekke hele området af, inden jeg har åbnet døren. Med øh, øh, du skal bare lade være, ellers far, hvis du ikke mm. har lyst. Men nu har vi hørt lidt sinerne mange af de her mm -hmm. øh, to dage, der rød, prøvede eller der der faktisk. Ja. Men vi har ikke fået noget at vide om, om de, de var etniske danskere eller hvad det var. Og jeg ved, der er mange lytter, der sidder ved at være af. Det er jo nok ret indenigt, ja. Hvordan så de ud? Den ene, han var, øh, øh, hvad skal man sige, etnisk dansk, øh, og den anden, han var fra Østeuropa. Øhm, og de talte dansk til dig, Jo, de talte dansk, og de taler måske øh, sådan lidt, øh, jeg ved ikke, om øh, man kalder det ghetto-sprog, eller øh, altså, men, med en, en, en form for accent på, en påtaget accent. Øh, så sådan kriminalitetens ABC-sprog. er præcis. Ja. <laughs> det, kan, det sprog kender du godt, ja. Ja, men jeg kan bare, den de måde, de har været over på dig, for mm. det er, øh, altså, hvis der fandtes symbol, så er det, måden man kan badkop, gutkop, den, den aggresive skal gøre dig bange til at gøre ting og den gode skal få dig til at føle okay der sker der ikke noget alligevel så, Hvis, der, så længe det, du føjer ja, os det er, det er ja. sådan en trick de har mm. dagen efter da du vågner, så lykkedes det dig at få kontakt med dine forældre og få noget hjælp og få kontakt med politiet og få det meldt. Yes. Og, øh, og det lykkedes dig også at få en aftale om, at du ikke skulle bo hjemme i din lejlighed lige mm. der i, i de første dage, fordi, som du sagde før, utrygheden ved, at de faktisk havde været der, ja. øh, sad du selvfølgelig stadig i kroppen. Mm. Så politiet kommer, og, øh, og så skal du gå hele ruten igen sammen med politiforholdningssiden? Jo, vi, øh, vi kører rundt til alle de her forskellige steder, som mm. jeg kan huske. Øhm, og vi sad også en time i min lejlighed og, og snakkede om, om, hvad der var sket inden. Øhm, og ja, det er stort set alle ting, jeg kan huske på det her tidspunkt. Jeg tror, der er én haveautomat, jeg glemmer. Øhm, så det, det bliver faktisk en rigtig lang afhøring, for først skal I tale sammen, og så skal I rundt og udpege alle de her steder? Ja, jeg tror, de er ved mig lidt over middag. Øhm, og jeg er først hjemme fra politisationen ved syv tiden om aftenen. Hvordan oplever du det? Fordi nu hører vi jo ofte, at politiet ikke har tid til noget som helst, og at de står nede ved grænsen af andre steder og ikke har tid til øh, voldelige overfald osv. Men hvad, hvad er dit indtryk af det? Det var en ekstrem positiv overraskelse. Altså, og, og, altså jeg følte mig godt taget hånd om, og så der kom tre betjente ud, øh, eller efterforskere, og, og øh, var virkelig flinke og, øh, og interesserede i at, altså, virke det, som, at finde ud af, hvad der var sket. Så, øh, så ja, netop fordi man har hørt, at, at der er travlt og øh, at, ja, alle mulige ting, så, øh, så var det, det var en, en, en god oplevelse at, at blive taget seriøst, og at, at det skete så hurtigt. Øh. Og den gode nyhed er, at de ikke alene var venlige og ordentlige og effektive med dig, de var også ordentlige og effektive med efterforskning, ja. for der gik jo simpelthen ikke ret lang tid. Der gik et par dage, Så øh, Så ringede politiet til dig og sagde, nu har vi taget dem. Og som jeg forstår det, så får man anholdt de to, finder øh, de ting, de har hugget hjemme fra dig. Tasken, mm -hmm. øh, Playstation-kameraet og, øh, og dit pas, mm -hmm. som de havde taget med. Øhm, Ved du, hvordan de finder frem til dem? Øhm, jeg, jeg har overhørt et navn på et tidspunkt i løbet af, af turen. Øhm, eller det viser sig så at være, æh, hvad skal man sige, øhm, men øhm, Altså som den ene røver sig til den anden? Yeah. ja. Øh, og han fortæller også noget om en, en institution, han har været på, på et tidspunkt. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om det er udelukkende af dem. Jeg forestiller mig, at der også har været nogle kameraoptagelser, så de har fundet ret hurtigt. Ja, man kan sige, der har du jo så været, altså taget betragtning af, hvor nervøs og presset du har været, mm. så har du jo lige været rigtig godt vidne, fordi du har bemærket de her ting, altså kælenavne og ting, de har sagt, så, så det er jo formentlig sådan noget, der hvad, har gjort Hvad betyder det? en institution eller hvad Institution. En <laughs> situation. Ja, en institution. Nå, var det det, du sagde? Ja. Okay. Et, et sted, han har brugt, som er... Ja. Og det er han sagt foran dig? Ja, det sagde han til mig. Øh, ja, det er noget det, at du er fra Aalborg, og I taler om et eller andet lokalt? Ja, jeg er fra Aalborg, og Nå, men der, der havde han godt været, fordi det her lå i flagnskold, som ikke var... Det er ikke også så i Nordjylland. Ja. Ja. Øh, så, så ret hurtigt bliver de taget, og jo... Der er en ting, jeg er nødt til at spørge om, fordi det her sker en søndag aften, og som mm. jeg sagde indledningsvis, så var du kun gået ned for at få lidt frisk luft, fordi du havde siddet og arbejdet med en eksamensopgave. Ja. En mandag får du det meld til politiet, og så bliver de taget kort efter. Men onsdag skulle du faktisk op og forsvare eksamensopgaven, ikke? Jeg skulle aflevere min opgave onsdag, ja. øh, og det fik jeg også gjort. Ja, øhm. og så skulle du op og forsvare den ugen efter. Hvordan ja. gik det med det? Øh, det gik ikke uh, vildt godt. Jeg bestod den lige med noget næppe, med et uh, total... Um men det var jeg også godt klar over, at det var ikke det var ikke nogen prangende opgave, jeg havde fået, fået lavet der. Øhm, der er det, var lidt andet at tænke på. Ja, og det meste af det arbejde, jeg har afleveret, var lavet på to dage efter, altså de efterfølgende dage. Øhm, så ja. Til gengæld er det eneste total, du har på det eksempelvis, det kan vi sgu også sige. Ikke? Ja, det er ja. rigtigt. Resten er gået ret godt. Ja. Okay. Øhm, der går jo noget til, de her to bliver taget, så går der noget tid, så skal de i retten. Mm -hmm. Anklaget for de her mange røverier Er det jo så mod dig Fordi når man strækker sådan en sag sammen med et anklageskrift, så er det hver eneste gang De har sagt, gå hen til den her automat Gå ind i den kiosk, gå over i der øh, overfør noget på mobile pay mm -hmm. Så er det alt sammen røveri Eller forsøg på røveri ja. Så der er en stribe forhold Som de bliver anklaget for Og du skal ind og vidne mm -hmm. i byretten Hvordan havde du det med det? Øhm, jeg er også føltet spændt øhm og også nervøs, men jeg tror mere, det er sådan en... Øh... Jeg er jo godt klar over, at alt, hvad jeg siger der, er, er noget, som skal bruges i en anden form, øh... eller formentlig skal bruges, og at, at det er vigtigt, at jeg også har styr på min. Altså, at jeg ikke siger noget, der er forkert, eller f... husker noget. Ja, det var i virkeligheden det, jeg var mest nervøs for. Det var, at jeg ville komme til at sige et eller andet, der ikke var sket. Eller... Altså at sige noget forkert i din forklaring? Ja. Dine ja. Øhm, eller at det, altså, og at det så kunne gøre noget ugyldigt eller... Hvad ja, de ville kunne ødelægge sagen ja, ja. For, for politiet. Men øhm, de sad derinde, ikke? De sad derinde, sige? ja. Og det havde jeg selvfølgelig også så ved. Men, øhm, men på selve dagen øh, var der jo ikke... Altså, jeg sad jo ikke og havde øjenkontakt med dem under retssagen. Øhm, og jeg lagde i virkeligheden slet ikke rigtig mærke til det. Øh, andet end lige de første par minutter, da jeg kom ind øh, og Var du bange mig. for at skulle se dem igen? Det var jeg måske, inden jeg så dem. Øhm, eller ja, det havde i hvert fald været noget, jeg har tænkt over i, i noget tid. Øhm, og øh, ja, men, men som sagt, så, da, da jeg så endelig står derinde, så, altså, så kunne jeg jo sige, men de var egentlig ikke så store, og, og det, altså, der var jo kontrol i en retssal og så videre. Ikke? Og det viste sig jo så blandt andet, at øh, du havde selv vurderet dem til at være lidt yngre end dig. Du 25, ja. du tænkte, de var så omkring 20. Det viste sig, at den ene er, var 18 år, og den anden ja. øh, 15. Yes, da, da de overfaldt dig. Ja. Vil du spørge noget af det? Ja, jeg vil bare spørge, Peter, om øh, hvordan var deres udtryk, da du kom ind? Fordi at man har jo en strategi, når et vidne skal mod mm. en, at man eyeballer dem og prøver at få dem til at sige, at jeg har ikke til vidner alligevel. Mm. Var det nogen, der kiggede på det, eller kiggede det ned, eller på dommerne? Hvad gjorde det? Øhm, jamen, det, det var sådan lidt en blanding. Altså, selvfølgelig kunne jeg godt mærke, at den ene, han øh, ikke var enig i, hvad jeg sagde. Øhm, jeg synes også, jeg kunne fornemme nogle udrystelser og nogle ting. Øhm, men, men ja, der var... Altså, de, de sad også og kiggede lige så meget ned i jorden, som de sad og kiggede på mig, eller kiggede væk. Øh, og jeg har fået fortalt af en, der var med derinde, at den ene fik tårer i øjnene, mens jeg sad og vidne. vidnede. Øh, så, Ved du, hvad de selv forklarede om Nej, det, det, det har jeg ikke hørt. Eller om de sådan erkendte det, eller hvordan? Jeg mener, de begge nægtede, at det var sket. Øhm. Og så kan man måske bare sige til almindelige oplysninger, at når man som Peter så bliver indkaldt mm. i sådan en sag, som nu er du så den forurettede, altså offret for det, men du er jo indkaldt som vidne. Ja. Og, og der må man jo ikke have hørt det, der er blevet forklaret, før man selv kommer og skal afgive sin forklaring. Mm. Så hvis de blev afhørt, før du skulle komme, så har du under ingen omstændighed kunne høre det. Jeg mener faktisk, nu jeg tænker over det, at den ene havde indrømmet det, men skiftede forklaring senere hen. Øhm. Så vidt vi ved, sagde du, kom du ikke til at sige noget, der ikke passede, Nej. sådan som du havde frygtet. Og de blev begge to fundet skyldige mm. i denne her stribe, røveri og trusler øh, mod dig. Den yngste af dem, han, øh, han blev dømt til at skulle anbringes på en ungdomsinstitution. Han var kun 15 år. Mm. Øh, den anden, han fik ikke sin straf med det samme, fordi han blev fundet skyldig, men så skulle han undersøges før man så kunne afgøre, hvilken straf han skulle have. Hmm. Øh, der gik nogle måneder, og så, øh, og så fik han så udmålet til en straf. To og et halvt års fængsel, lige knap, ikke? Var det sådan, han fik? To år og tre måneder. To år og tre måneder. Var det vigtigt for dig, at de kom lang tid i fængsel? Nej. Egentlig ikke. Øh, og det var der rigtig mange, der spurgte om. I, øh, altså efter, eller... Øh, jeg fortalte det ikke til vildt mange mennesker, at det var sket, men dem, jeg snakkede med, om det øh, spurgte indtil, hvad synes du, der skal ske? Og øhm, nej, jeg havde ikke. Jeg havde ikke noget. Øh, sådan Nogen. Skal man sige. Idé om, at det at komme lang tid i fængsel, vi. vi gør situationen bedre for dem. Altså, at de, at det vi. hvad er det for dig? Jamen, altså. Jeg havde i, i virkeligheden. Så havde jeg jo bare travlt med. At, at komme videre. Og. Øh, altså Og få, få det her lukket ned. Øhm, så. Øh, altså Min retsfølelse blev ikke, hvor, eller, altså jeg, jeg tænkte ikke at jeg ville få det bedre hvis de fik 6 år frem for et år øh, eller hvad hvad er det nu vi bliver til Hvad så æm... hvis de har fået meget mindre eller er blevet frifundet hvis de er blevet frifundet så så havde jeg nok haft nogle indvendinger så er det, så er det mere det de får en dom det... ja, altså mere at det at nogle er det... andre siger at de er skyldige ja præcis så det er ikke kun af min historie der der fortæller det øhm... Øhm... Efter, at, at de var fundet skyldige, så var der så det her mellemspil, hvor han skulle mental undersøge sig, og så senere fik en straf. Mm -hmm. Men der var han jo spørget inden stadigvæk. Ja. Så bliver du kontaktet og spurgt, om du vil deltage i et konfliktråd, altså hvor, man, hvor offer og gerningsmand kan møde hinanden. Ja. Med den, med den ene, den ældste af de to røver. Mm -hmm. Og det sagde du ja til. Ja. Hvorfor? Øhm... Ja, det, det har jeg også... Tænkt over, hvorfor jeg sagde ja til det. Øhm, jeg er ikke helt sikker. Altså, dels så var det noget med at, at måske finde ud af, hvem det var, der havde gjort det her. Øhm, og så, så, jeg tror også lige så meget, det var, fordi jeg fik muligheden. Altså, at det, jeg havde ikke overvejet den mulighed, indtil der var en, en, en fra politiet, der ringede og spurgte, om det var noget, jeg var interesseret i. Du var i virkeligheden, tror jeg, også lidt nysgerrig. Jeg var måske nok lidt. Hvem ja, er hvad var det for noget, det her? Og øhm, hvorfor lige mig? Ja, Øhm... og det bliver så sat op de her konfliktråd, mm -hmm. det skulle foregå i fængslet, hvor han sad i Vestre ja. Fængslet yes. ja. og så sidder der sådan en, en maler, mm -hmm. som ikke er en dommer men, men den som ligesom skal lede samtalen, ja. og så er jer to på hver sin side af bordet ja. var du ikke ved at dø og skulle ind til ham? Øh, nej, det var jo altså, det var et fængsel og jeg ved at der er, der er og jeg havde en anden person med dig jeg skulle ikke sidde der alene øh. Det er klart, det, det, altså der var jo selvfølgelig spænding i maven osv., inden jeg kom ud Og det var lidt mærkeligt, at jeg skulle ind i et fængsel og sådan nogle ting. Øhm, men, øhm, nej, jeg havde, jeg havde ikke indtryk af, at det var farligt for mig at tage, tage dig ind. Øh, kunne du kende ham, da han trådte ind i lokalet? Det kunne jeg, ja. Fra den aften ved røverierne, eller fra retten, eller bygte det øh, Altså, jeg havde et ret godt billede af dem begge to allerede da jeg da jeg sad der øh, og blev afhørt af, af politiet. Så øh, ja, det, det står ret tydeligt for mig, hvordan de ser ud. Hvordan var han så? Han var meget rolig. Øh, og meget ikke som han var den aften, vi mødtes. Øh, altså den aften, han røvede dig? Den aften, han røvede mig, ja. Øh, og meget afklaret. Øh, Sagde han undskyld? Jeg kan ikke huske, om den præcise ordlyd var undskyld, øh, men, men ja, altså, han, det lød som om han angrede og ikke var, var stolt af, hvad der skete. Sagde han, hvorfor de havde gjort det? Ja, der, der var nogle pengeproblemer, så vidt jeg husker, og så og var det første gang, de to skulle lave noget kriminalitet sammen, så de havde gejlet hinanden op, og øh, han også, at de havde, de havde brugt en time inden, eller de var mødtes inden, og havde gået rundt i parken for at, at finde nogen, de kunne, de kunne røve. Altså finde et offer? Ja. Så det var ikke sådan en impulshandling, altså det var et planlagt, at nu ville de ud og røve en? Ja. Øhm, og, og hvorfor tog de så lige dig? Sagde han det? Ja, jeg sad alene på en bakke, hvor der ikke var andre mennesker i nærheden. Øh, sådan lige inden for syns øh, felt. Så, så ja, jeg, jeg var et, jeg har nok været et oplagt offer i virkeligheden. Øh, Fik du nogen fornemmelse af, hvad han, hvad han var for en fyr? Altså, hvorfor, hvorfor han render rundt og røver folk på gaden? Ja, altså, jeg fik øh, historien om, at han er vokset op i øh, et, et belastet område, øh, eller, ja, øh, og har haft en, en, en hård øh, teenage-ungdom, øh, blevet sat til at, at gøre øh, en masse kriminelle ting af, af familie og venner i området, øh, fra fra helt altså fra 13 år. Øh. Så han er simpelthen vokset ind i ja, det, at være kriminel. Ja. Øhm. Ændrer det noget for dig? Ja, det gjorde det. Øh, det er, det ikke var, øh, skal man sige, en. altså selvfølgelig var det en, nok en impulsiv handling, men det at er, det, at, at det her ikke var to drenge, der bare skulle have noget sjov, og, øh, øh, eller hvordan man, ja, Måske også det, at han er blevet ligesom vokset ind ja. i det her liv som kriminel. Og det ved jeg, at du også i virkeligheden kunne forbinde med, med barndomsvenner og skolekammerater fra du selv var et dreng, ikke? Ja, jeg har selv vokset op lige over for, for et blokmiljø. Øh, øh, altså har, der, hvor du boede i Aalborg? Der, hvor jeg boede i Aalborg. Så, og, så gik du i skole med nogen, som boede i sådan noget legato noget? Ikke? Ja, ja. Øh, så, så jeg har... Altså, Ja, jeg har, har også folkeskolevinder, der har været i fængsel og, og sådan nogle ting. Øhm, eller mm. øhm, Og Så, så ja, det, det virkede bekendt for mig, på en eller anden måde, de, de her personer. Øhm, eller jeg, jeg, det bilder jeg i hvert fald mig selv ind, at det gjorde. Fik du ondt På en måde, ja. Det går jeg nok. Øhm, altså, jeg ja... Altså jeg, jeg, har, jeg har tit sagt, at, at jeg tror at i virkeligheden, i stedet for en fængselsstraf så vil jeg måske hellere have, at de, de blev sendt på, altså ud af byen på en, jeg ved ikke, et eller andet sted, hvor de kunne arbejde og, og komme ud af det miljø, de var i. Det tror jeg, at vi meget mere konstruktivt, øhm, i stedet for at låse dem inden sammen med andre kriminelle, der har der gjort dem ind i noget altså mere voldsom kriminalitet. Ikke? Og ham her, som var 18 år, da han begik røverierne mod dig, han var jo sådan set dømt for røveri før også, ikke? Og havde været ja. på en, en ungdomsinstitution. Ja. For det. Ja. Så, og det fortæller mig jo også, at, at det ikke hjælper at sende ham i en, en mere institution, øh, hvis han kommer ind og får det samme miljø. Og i virkeligheden sagde han jo også til mig under det her konfliktrådet, at, at han var rimelig sikker på, at det skulle han også ud at lave igen, når han var færdig. Øh, øh, han skulle jo bare hjem i sin dejlighed, der hvor han bare vokset op, øh, og så vi han nok falde i sammen med hans gamle venner. Øh, øh, og det, det gjorde indtryk på mig, at, at han som, som 18-årig øh, allerede havde mistet modet på, og, hvad der skulle ske fremadrettet. Altså, det synes jeg var mærkeligt. Hvordan havde du det selv, at du forlod det konflikt? Hvad betød det for dig at, at have været der? Jeg var meget lettet. Øh, det... det, det Underligt nok var det fedt at få at vide, at det var tilfældigt, at jeg blev valgt. Øhm, og, og hele den her baggrundshistorie gjorde, at jeg, altså, jeg havde en idé om, hvorfor det var sket. Og det, at det var en tilfældighed, betød, at det ikke var noget personligt mod mig. Øhm, og så var det nemmere at komme videre og afgivne om, at det var ikke nogen, der var efter mig specifikt. Det var uheldige omstændigheder, der gjorde, at jeg var der på det tidspunkt. Er du stadigvæk bange for at være hjemme i din lejlighed? Nej. Eller for at gå i Ørstedspakken, og du skal have en pause for dit arbejde? Det kommer måske lige på, hvor mørkt og hvor sent det er, men, øh, men umiddelbart nej. Peter, vores tid er gået. Hmm. Tusind tak, fordi du ville komme og dele din historie. Jeg er nødt til at spørge dig om en ting mere. Hmm. Hmm. Vil du anbefale andre at deltage i sådan et konfliktråd som det her? Helt klart. Det, øh, det var øh, det, det bedste, jeg fik ud af den, øh, den sag i virkeligheden. Det var og kunne sidde over for personen og, og have en normal snak, som ikke øh, var defineret af, af et offer- og øh, røverforhold. Så det råd kan vi i hvert fald give videre. Mange mm. tak, fordi du kom og fortalte os din historie. Radio er slut for i dag. I studiet var, ud over Peter, som besøgte os, Dan Bjergård, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toxvi og vores producer hedder Nina Samani.